Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Syed Hussain yang Alhamdulillah beliau uh, sudah membaca Ziarah Ali yasin yang menarik. Masya Allah Ziarah ini kepada Imam Zaman, Al-Jalallah Ta'ala, Barajahu Syarif, InsyaAllah, diterima beliau, dan semoga InsyaAllah, salam sejahtera kita, uh, akan sampaikan kepada beliau, InsyaAllah. Uh, salah satu masalah yang, saya harus dulu, mengatakan, uh, sudah tertulis di, apa, tulisannya, tentang, Kelas kita surat as-syarhi, bukan as-syarhi. Karena surat as-syarhi untuk dua minggu yang lalu sudah selesai. Minggu yang lalu sudah hampir selesai surat at-tin juga. Berarti kita sudah menjelaskan dan apa ada pencerahan tentang surat at-tin. Berarti tin dan zaitun sudah selesai. dan azh zika minggu yang lalu sudah dilakukan dalam apa Raudatul Munawwarah di Masjid Nabawi Masjid apa Rasulullah dan saya sudah duduk di sana walaupun ada sebagian masalah dan sebagian apa mereka apa mungkin ada Masalah karena itu sekarang berada di luar apa masjid Rasulullah mas apa masjid Nabi. Semoga insyaAllah hajat-hajat uh, kita semua pertolongan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah akan apa yang diberi kita uh, dengan Wujud Rasulullah dengan berkah Rasulullah. Saya e, masih berada di Madinah al Munawwarah, Berarti hari Jumat, e, kita dan rombongan kita akan pindah ke Mekah dan kita berbaju ikhram. Dan di zaman itu, saya meningkat semua hadirin hadirat semua teman-teman. Uh, dan semua bapa ibu yang hadir di majlis kita, semoga Insya Allah semua manasik semua haji, semua apa uh, manasik para haji di Malaysia, di Indonesia, di Iran, semesta uh, alam yang orang-orang uh, Muslim berkumpul di sini, Insya Allah haji mabrur dan semua Manasik mereka dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, sekarang kita mau berbicara tentang uh, surat Alaq itu. Surat Alaq. Uh, Sebelum ni saya mulai surat Alaq, saya mau berbicara tentang satu dua masalah tentang surat Atin yang sudah tertinggal karena waktu kita uh, cepat cepat selesai. Kerana ada masalah pada uh, minggu yang lalu. Karena itu uh, ada satu masalah yang uh, penting di ayat-ayat terakhir surat At-Tini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat at tin A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong perhatikan. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ <تصفيق> رَبِّ dan sudah selesai abad pencelaannya surat at-tin ada satu dua poin yang apa penting di surat at-tin Allah subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik katanya fi ahsani taqwim maksudnya bentuk yang terbaik Paling baik bentuk Allah Subhanahu Wa Taala menjelma ke manusia dengan bentuk itu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalau ada satu kebaikan yang mungkin apa? Uh, Itulah penting di kehidupan manusia Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya kepada manusia. Berarti semua kebaikan yang penting untuk hayat duniawi manusia Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada manusia. Itulah masalah itu. Itulah ayat itu. Laqad kami menciptakan sesungguhnya kami menciptakan manusia di احسن di bentuk yang terbaik itu karena itu salah satu tafsinnya yang manusia sebagai asraful makhluk itu asraful makhluk artinya apa paling baik paling mulia makhluk di alam niat ada manusia paling mulia kalau begitu, sering saya mendengar kalau manusia asraful makhlukat pasti manusia seorang surga atau tidak? Tidak. Asraful makhlukat maksudnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala bentuknya yang terbaik, yang termulia. Di antara para makhluk. Tetapi untuk masa depan. Untuk akibatnya. Apakah. Hmm, apa makhluk ini. Manusia ini. Boleh masuk ke surga. Atau tidak boleh. Boleh. Harus mempersiapkan. Sebagian syarat. Untuk dirinya. Kemudian masuk surga. Berarti. Wujud ini. Manusia ini layak. Untuk masuk surga. Layak untuk mendapatkan tingkat. Yang tertinggi. Di alam niata. Nah, seperti Rasulullah. Ada, tetang, abad, ada tangga. Ada derajat terzat Kita berada di. apa Tingkat yang rendah. Kita memperhatikan. Siapapun yang ada di atas. Siapa? Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi. Sebagai uswatun hasanah bagi kita. Berarti. Wujud manusia yang tertinggi. Adalah Rasulullah. Seterusnya Rasulullah. Para maksum. Para imam. Amirul mu'minin. Syed Al-Fawwazimah Tuz sampai Imam Mahdi derajat mereka di bawah derajat Rasulullah dan di bawah derajat para Imam adalah derajat para Nabi berarti semua mereka kehidupan mereka uswatun hasanah bagi kita kita memerhatikan di atas kemudian meninggikan diri derajat kita itulah masalah yang penting Karena itu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, manusia itu makhluk yang terbaik, maksudnya manusia itu boleh mendapatkan derajat yang tertinggi di alam niata seperti Rasulullah. Boleh. Oh, orang itu satu makhluk yang biasa, satu manusia yang biasa. Boleh, boleh. Banyak orang solih di antara manusia sekarang. Salah satu contohnya adalah Imam Khomeini. Salah satu contohnya sebagian ulama' Sebagian ulama' yang sangat-sangat agung di antara manusia. Seperti ayatullah, bahjat itu. Bah, bahjat itu luar biasa. Derajatnya luar biasa. Beberapa kali sudah tanya kan begini. Apa yang kita apa lakukan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahuwataala? Ayatullah Bahjat menjawab kepada si orang begini: Apa-apa yang Allah Subhanahuwataala mewajibkan atas manusia kita harus lakukan, kita harus taat. Apa-apa yang diharamkan atas kita kita harus Jauh dari maksiat, dari haram, dari dosa. Berat kewajiban wajib dan haram kedua-dua itu kalau kita kontrol di kehidupan kita, kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan akibat kita di dunia akibat baik. Dan akhirnya adalah khusnul khatimah. Satu orang masuk suhukah. Itulah jawabannya. Laqad qalaqana al insana fi ahsani taqwil. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman "Thumma radadnahu asfala safilin. Berarti asfala safilin berada paling rendah. Tingkat. Di Alam adalah namanya Asalus Zahili Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman tentang orang-orang munafik Orang-orang munafik Siapa? Orang-orang yang lahirnya Dengan batinnya berbeda Berbeda Lahirnya Islam Batinnya Bukan Islam Mereka yang apa Memperlihatkan Kepada umum satu wujud yang solih. Satu orang solih. Tapi batinnya berbeza. Batinnya seorang munafik. Seorang dolim. Seorang bodoh. Seorang apa. Diadab. Itulah batin. Satu manusia yang munafik. Karena itu. derajat manusia yang sebagai asraful Makhlukat mungkin lebih rendah dibandingkan dengan hewan mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah al-a'raf laq wa laqad zara'na al-insan wa laqad zara'na apa? li jahannam kathiran min wal-ins Allah subhanahu wa ta'ala mempersediakan untuk jahannam, neraka jahannam, banyak manusia, banyak jin. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mempersediakan apa? Manusia dan jin untuk neraka jahannam. Kenapa? Jalimnya ya apa itu? Walakad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal'in. Kenapa? Lahum kulubun la yakahunaya. Mereka mempunyai hati. Hati kerjanya apa? Kita memahami fakta. Kita memahami hakikat. Kita melawan batin. Itulah apa. Kita merasa hak dan batin dengan hati dulu. Hati. Memerhatikan Palestina itu hak. Dan Zionis itu batin. Itulah kerjanya hati manusia. Bangsa Yaman hak dan negara yang menjatuhkan bom di antara mereka itulah pasti. Itulah kerjanya hati manusia. Lahum kulubun lah ya. Mereka tidak menggunakan hati di jalan aslinya untuk apa? Memerhatikan hak walahum a'yun la yubsiruna biha mereka mempunyai mata tapi seperti orang buta tanpa mata la yubsirun mereka tidak melihat jalan kebenaran jalan hak jalan lurus in eh, wa anna hadha sirati mustaqim in lah jalan lurus namanya sirat di alam niata. berarti jalan lurus itu katanya sirat itu tidak ada jama tidak mempunyai jamak kata sabil punya jamak jamaknya sabil adalah subul tapi jamaknya sirat tidak ada karena sirat itu jalan yang luas berbeza dengan sabil itu sabil itu jalan-jalan jalan banyak jalan semua jalannya mungkin ada ke tujuan kita. Tapi jalan asli itu satu. Itulah namanya tol itu yang kita dengan mobil apa, terus sampai tujuan kita. Itulah namanya serot. Serot itu jelas untuk semua manusia. Barang siapa yang tidak mengikuti serot itu orang A tous seperti orang buta lahum a'yun mereka mempunyai mata tetapi Tidak apa melihat fikka fakta dunia fakta kebenaran fakta hak walau pun dikelhatan mereka mereka tidak membuka mata untuk melihat walahum aza mereka mempunyai telinga لا يسمعون بها تيدع من نغر سوارة حق الله سبحانه وتعالى بالترسل من أولئك كالف الأنعام بل هم أضار مريكا له سببت بناتان سببت بيهوان بحقا مريكا لديه رنده دي كان لغن هيوان بل هم أضار إتلح منوسيا إتلح أشرف المخلوقات Berarti paling mulia makhluk adalah manusia, tapi tempatnya dan kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Itulah ungkapan. Seterusnya, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kenapa mereka apa lebih rendah? Kenapa mereka Dosa. Kenapa mereka apa tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi ni kepada manusia di alam niat? Tidak menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang benar. Kenapa? Ulai kahumul ghafirun. Mereka lah apa lalai di dunia. Mereka lalai. Mereka yang lah di dunia ini. Berarti kelalaian. Kelengahan manusia adalah satu dalil, satu-satunya dalil yang apa menjauhkan manusia dari jalan asli, jalan kebenaran, jalan hak itu. Kita harus pintar, manusia harus pintar, manusia harus memerhatikan apa-apa yang ada di kehidupannya. Di sekitarnya, itulah dalilnya. Itulah untuk satu masalah yang kita harus apa menjelaskannya di awal majlis kita dan uh, saya mau membaca lima ayat pertama kemudian menjelaskannya saja. Karena waktu kita apa hampir lewat. Itulah hal. Ya walaupun apa satu masalah tentang apa majlis dulu tapi apa masalah yang penting itu tentang apa wujudnya manusia yang bentuk yang terbaik tapi bentuk itu mungkin lebih rendah singkatnya dari haiwan. Uh, ada satu masalah kita insyaallah memberi hadiah pahala majlis kita kepada Imam Hussein alaihi salatu wasalam kita niat niat kita wujudnya Aba Abdullah Al Hussein dan para sahabatnya di Sahra Karbala kita insyaallah menghadiahkan pahalanya ini majlis ini kepada Aba Abdullah Al Hussein bersama abal fadhli Abbas. bersama hur bin yazid Riyahi. bersama semua orang-orang yang syahid ali akbar ali asghar semua orang-orang yang sudah apa dibantai oleh yazid bin muawiyah laknatullah alaih kita niat semua mereka insyaallah dengan niat itu saya membaca beberapa ayat pertama surat Alak itu A'udzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi مين الذي خلقك خلقك المستن من علقك اقرا وربك الاكرم, اقرأ وربك الأكرم. Ramul ladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam sadaqallahul 'aliyyul 'azhim salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Di terjemahan surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca lah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Khalaqal insana min alaqo Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Iqra wa rabbukal akram Bacalah dan apa Tuhanmulah yang maha pemurah Allazi 'allama bil qalam yang mengajar manusia tanpa manusia di ayat itu yang mengajar dengan apa? perancaran kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. itulah terjemahan walaupun ada kekurangan terjemahan itu tapi aslinya baik itu. Tentang Surah Alaq ada beberapa masalah yang sekarang saya belum tahu berapa menit waktu saya. Ya, 8 menit kemudian tanya jawab. Insya kalau tidak apa sampai akhirnya tidak apa apa. Insya Allah nanti minggu depan saya insya Allah di Mekah insya Allah menyempurnakan pembahasan kita. tentang Surah Alaq ada apa sebagian masalah yang pertama surah ini maghiah itu dan menurut apa kebanyakan Mufassir surah ini adalah surah pertama yang diwahyukan rasulullah saw. Allah subhanahuwataala menurunkan surat al alaq di atas gunung gunung namanya apa Namanya gunung Nur. Berada di gunung itu satu gua. Gua itu namanya Gua Hira. Rasulullah sebelumnya kenabian. Senantiasa munajat dalam Gua Hira. Suatu kali pernah mendengar suara. Yang sudah. Apa membaca satu kata ikrar, kata ikrar. Itulah riwayat-riwayat yang terkenal. Baca lah. Uh, siapa ini? Rasulullah memerhatikan ada di sebagian-sebagian apa riwayat Rasulullah melihat malaikat Jabrail. Jabrail beberapa kali, kali kedua. Mengatakan kepada Rasulullah. Iqara. Bacalah. Dengan apa? Saya bukan seorang kodi. Katanya Rasulullah. Kepada malaikat Jabra'in. Kali ketiga. Iqara. Warab. Apa? Bismi Rabbika Lathih Kholab. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Engkau bacalah. Katanya malaikat Jabrohik. Ada beberapa peribayat yang meribayatkan apa lima ayat pertama itulah istifakul ulama berarti semua mufassir sudah mengatakan lima ayat pertama surat alaq apa Ayat-ayat pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ke atas Rasulullah. Tapi de dengan apa surat Al-Alaq secara lengkap, secara sempurna kebanyakan mufasir. Bukan semua mufasir. Berarti sebagian-sebagian mufasir memisahkan ayat kelima dari ayat keenam. Berarti lima ayat pertama zamannya apa ayat-ayat pertama zamannya yang Allah subhanahu wa taala menentukan Rasulullah sebagai Rasul sebagai Nabi. Waktu itu sudah diturunkan atas Rasulullah. Tapi selanjutnya waktu yang lain. Tapi semua mufassir sudah mengatakan lima ayat itu awalnya kenabian. Kemudian ada begini Rasulullah seterusnya katanya malaikat Jabrail sudah mengikuti ayat-ayat itu. Ikra Bismillahilladzi khalak khalak al insan min alaqa. Ikra wa Rabbuk al akram aladzi allam bil qalam allam al insan ma'alam yad. Sampai sini. Rasulullah cepat-cepat. Apa. Sudah turun dari. Gunung Nur. Gua Hira. Kemudian cepat. Masuk di rumah. Memanggil istrinya Khadijah. Wahai Khadijah. Bawalah selimut. Atau apa. Di sebagian lewat ada. Bawalah satu jubah yang saya mahu pakai. Karena Rasulullah takut, khawatir. Itulah dari mana? Itulah apa suara siapa itu? Khadijah membawa satu selimut atau satu jubah itu kepada Rasulullah. Dan... Di sebahagian diwayat, misalnya di tafsir Al-Majma'ul Bayan, Al-Matabasi itu sudah meriwayatkan Rasulullah. Setelah waktu itu, sering mengatakan kepada Siti Khadijah begini, Wahai Khadijah, saya secara diam-diam mendengar suara itu. Senantiasa ada di pikiran saya, di otak saya, yang mengatakan kepada aku, bacalah. Kacalah itu. Karena itu saya membutuhkan istirahat. Kemudian apa? Meminta selimut dari hadisah. Itulah riwayatnya. Seperti itu ada riwayat-riwayat. Kita eh, bukan majlis kita majlis hadis dan majlis riwayat-riwayat yang ada di tentang ayat-ayat itu tetapi masalah itu adalah masalah bicara Rasulullah ada perbezaan di antara ikhwanuna Syiah dan ahlu Sunnah wal Jamaah tentang masalah bicara itu apabila waktunya bicara yang benar menurut kita waktunya adalah di bulan Rabiul awal 12 hari 17 bulan Ramadhan awal atau 27. Ah, saya mohon maaf. Apa? Uh, tapi di, apa, berbeza dengan apa katanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Uh, menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah, hiksah itu adalah di bulan suci Ramadan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Berarti ayat-ayat itu waktunya adalah di bulan suci ramadhan yang Allah subhanahu wa ta'ala apa? menentukan katanya uh, menjadikan katanya al-Quran wahyu Al Quran dalam bulan suci ramadhan, syahrul ramadhan ayat 185 surat al-Baqarah itu. Tapi menurut apa para mufassir syiah yang sebahagian mereka sudah mengatakan Itulah maksudnya. Al-Ladhi Anzila Fihil al Qur'an salah satu tafsirnya begini, yang sekaligus bukan bertahap-tahap. Itu salah satu tafsirnya. Yang kedua mungkin maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ayat-ayat yang sesuai bulan suci Ramadan maksudnya syahrul Ramadan Al-Ladhi Anzila al Karena itu mereka apa? Memisahkan bulan suci Ramadhan dari Biksad Rasulullah itu. Yang ada waktunya adalah 2, 7, 27 bulan Rajab itu. Saya salah yang mengatakan 17 Rabiul Awal itulah kelahiran Rasulullah. Tapi 27 bulan Rajab itu Biksad menurut kita. Waktunya Biksad itu. Yang kedua, masalah yang kedua, seterusnya surat alat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atas Rasulullah dua surat secepatnya. Berarti kalau kita membaca surat Al-Mudassir dan surat Al-Mudammil itu. Surat Al-Mudassir dan surat al apa muzammil itu tentang keadaan rasulullah di waktu tersebut berarti Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah dengan keadaan itu yang pakai selimut begini ya ayyuhal muzammil hai orang yang berselimut atau surat al-Mudassir itu, hai orang yang apa berkemul, maksudnya berselimut itu, sama. Qumillaila illa qalilla nisfahu awen qusminhu qalilla awuzid alaih. Berarti dua surat itu yang diwahyukan Rasulullah pada zaman itu, yang Rasulullah istirahat setelah niat dari Wahirah. Ini yang penting. Masalah yang ketiga. Masalah yang penting. Di antara kita, ada dua waktu apa keturunan surat Al-Fatiha. Berarti, surat Al-Fatiha salah satu namanya adalah Sab'ul Masani. Kata sar itu maksudnya tuju. Tujuh untuk apa? Karena termasuk tuju ayat. Masani itu ada beberapa tafsir. Salah satu tafsirnya, Insya Allah nanti kita menjelaskannya tafsir-tafsir yang ayat yang ada tentang Sabul Masani dan kata-kata yang lain tentang surat Al Fatihah. Tapi yang penting di sini salah satu tafsirnya yang Masani itu maksudnya dua. Dua apa? Dua tempat Surat al Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukannya Atas Rasulullah Yang pertama Waktu Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Rasulullah sebagai Nabi ber Berarti Waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala Mewahyukan surat al Fatihah. Untuk apa? Dari awalnya yang jadi seorang Nabi Rasulullah harus salat. Harus salat. Salat itu dengan apa? Dengan fatihah. La salata illa bifatihah tim kitab. Harus fatihah dulu. Kemudian salat. Seterusnya Allah SWT mewahyukan surat Al-Fatihah di tempat aslinya. Itulah bukan pembahasan kita Pembahasan kita yang Allah Subhanahu wa taala zaman itu zaman abad mewahyukan surat al-Fatihah juga kepada Rasulullah kenapa karena pada waktu itu sudah diwajibkan atas Rasulullah salat itu juga itulah asal yang ketika ada satu masalah yang lain tentang masalah fikih insyaallah nanti kita akan menjelaskan apa-apa yang ada di surah Al-Alaq tentang maksudnya, makhumnya, dan ayat-ayat terjemahannya. Apakah benar? Apakah ada? Ada sebahagian eh, penjelasan untuk ayat-ayat itu dan sebagian pun yang penting di ayat-ayat tersebut dan seterusnya sampai akhir surah Al-Alaq. Tetapi ada satu masalah yang penting. Surah Al-Alaq adalah salah satu surat Al-Aza'im itu. Namanya Al-Aza'im. Kenapa namanya Al-Aza'im? Aza'im itu maksudnya apa? Maksudnya surah-surah yang mempunyai sajdah wajibah. Sujud wajib. Berada di surah ini. Di Al-Quran, saya bercontoh. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Termasuk dua ayat sujud, tapi sujud itu sujud mustahab, sujud sunnah itu, bukan sujud wajib. Tapi empat surah di seluruh Al-Quran apa mempunyai sujud al-wajib. Yang pertama adalah surat as-Sajdah itu, nama ni sajdah Yang kedua surat al-Fusailah. Itu. Yang ketiga adalah surat an najmi Yang keempat surat ini surat al-Alaq itu. Hmm. Kalau kita mendengar ayat itu ayat sujud, ketika selesai kita sujud, harus sujud cepat. Berbeza dengan apa pandangan ahlu sunnah wal jamaah yang mungkin terlambat tidak apa-apa. Sujud itu wajib di antara mereka dan tidak berbeza mereka tentang sujud mustahab dan sujud wajib. Semua sujud Al-Quran wajib untuk mereka. Tapi mungkin terlambat tidak apa-apa. Tapi di antara kita, sujud itu wajib niat di empat surah saja. Dan secepatnya seterusnya, kita harus sujud wajib cepat. Yang kedua, kalau seorang misalnya dalam solat, apakah boleh membaca surat Azaim itu empat surah yang saja ni wajib atau tidak boleh. Menurut fikir kita tidak boleh. Dan itulah haram itu. Dan kalau seorang membaca surat alaq dalam salatnya seterusnya surat al fatihah membatalkan salatnya. Yang kedua. Masalah yang ketiga. Kalau seorang misalnya jinabah atau haid itu apakah boleh membaca surat al-azazim bahkan apakah boleh orang itu membaca al-quran itu boleh tidak apa-apa sampai apa tujuh ayat tidak apa-apa seterusnya makruh itu makruh itu maksudnya apa pahalanya kurang pahalanya sedikit dibandingkan dengan seorang yang apa wudu misalnya Yang kedua, kalau orang itu mau membaca apa surat apa azan itu, apakah boleh atau tidak boleh? Sebahagian mazhab ulama sudah memberi fatwa, walaupun satu hurufnya tidak boleh haram itu, walaupun satu hurufnya. Tapi sebahagian mazhab lain apa ayat itu ayat sajadah itu. Haram itu bagi orang yang jinabah atau orang haid, wanita haid. Berarti itulah fikih. Kalau sujud wajib, kita menengar bagaimana kita sujud. Aslinya sujud berada apa turbah yang kita sujud atasnya. Itulah cukup. Tapi apakah membutuhkan kiblah tidak? Membutuhkan wudu kita, itulah hukum firqa itu. Tidak ada hukum yang eh, apa mudah bagi kita yang seorang mau sujud. Jangan takut. Sebagian orang yang mau membaca surat alaq itu takut. Oh ayat itu harus sujud tidak apa apa sujud. Sujud itu apa khususnya ketika seorang sujud ya Allah saya mendengar apa ayat itu kemudian sujud berarti taat Allah Subhanahu Wa Taala amar meminta apa kita tentang sujud itu kita juga taat dengan sujud itu taat dan ada sebahagian apa masalah fikih yang pentingnya sudah selesai cukup untuk eh, majlis ini walaupun kita apa belum mulai surat apa Alat dan ayat-ayat yang Sudah dibacakan kita Kalau ada tanya-jawab Pertanyaan Persoalan Kita siap InsyaAllah mendengar Persoalan-persoalan Ikhwan dan akhwat. Afan Wa'billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kelas uh, kita sampai di sini Dan insyaAllah Ustaz Syekh Adi Rabbani membuka uh, soal jawab. Jadi insyaAllah Ana bagi waktu, Ana luangkan waktu uh, sekitar lima uh, minit untuk siapa yang ada soalan boleh bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oh, Ustaz, um, saya ada baca satu perbahasan tentang um, keadaan Rasulullah waktu menerima wahyu semua tu kan dan uh, dikatakan oleh kerana untuk menerima wahyu ni adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat besar jadi malaikat jibril ni sebenarnya pernah ada pertemuan dengan rasulullah pertemuan pada uh, di gua itu itu bukanlah pertemuan yang pertama tapi yang kata rasulullah takut tu sebenarnya bukan takut uh, tapi sebenarnya adalah Uh, rasa berat yang ditanggung kerana wahyu uh, itu sesuatu yang sangat besar yang perlu perlu tanggung perlu uh, menyampaikan uh, jadi itu yang uh, yang yang saya baca lah yang itu boleh kita ulang sikit tentang pandangan yang macam tu sah, terima kasih. Ah uh, sama-sama terima kasih tentang persoalannya. Ada sebahagian diwayat tentang malaikat Jabroil yang begini yang malaikat Jabroil dengan bentuk aslinya dikelihatan Rasulullah di dua kali salah satunya adalah di waktu itu yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan ayat-ayat pertama surat apa Al-Alaq itu itulah mungkin kemungkinan berarti عصر eh, kemungkinan yang Rasulullah yang eh, pertama kali melihat eh, malaikat Jabra'il dengan bentuk aslinya dan bentuk aslinya yang sangat hebat sangat apa takut dari hebatnya malaikat Jabra'il karena itu takut karena itu apa cepat khawatir karena itu cepatnya apa turun dari gua Hira begini. Itulah kemungkinan ada di sebahagian diwayat. Yang uh, kedua, uh, ma apa? masalah itu keberatan wahyu. Sebenarnya wahyu itu berat sekali. Khususnya pada waktu yang apa, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ayat-ayat azab. kepada Rasulullah. Berat sekali. Ada sebagian di diwayat, pada waktu yang surat Hud sudah diturunkan atas Rasulullah, Rasulullah berfirman syayabatni surat Hud itu. Berarti dengan surat Hud itu, apa saya sudah terjadi tua. Berat sekali. Khususnya sebahagian ayat yang berada di surat apa Hud itu di halaman-halaman uh, terakhir surat Hud ada sebahagian ayat tentang apa akibat manusia di dunia di akhirat berat sekali. Kenapa wahyu itu berat? Alhamdulillah. Sekarang ada ilmu dan teknologi apa memudahkan masalah itu bagi kita. Kenapa kita melihat kalau satu HP mobile itu, kalau kita menghidupkan apa Wi-Fi nya atau teleponnya, semuanya mem, apa, mempunyai energi, energi negatif yang merugi untuk badan kita banyak energi negatif di antara kita. Mungkin satu apa apa satu mobile mungkin apa menyebabkan orang itu sakit, orang itu kanker, orang itu apa penyakitnya jadi berat, jadi sulit, jadi susah. Wahyu itu semuanya energi, semuanya apa kata-kata Tuhan. Pada satu manusia berat sekali. Kalau dulu kita mau menjelaskan untuk seorang bagaimana wahyu susah sekali. tapi sekarang Alhamdulillah jelas bagi kita. Karena energi apa mobile itu, energi WiFi itu merugi manusia, merugi apa merugi kesihatan manusia, tubuh-tubuh manusia. Semuanya wahyu adalah energi. Energi dari apa? Dari kata-kata Allah Subhanahu Wataala. Dan khususnya kata-kata Allah Subhanahu Wataala apa? Tidak langsung Karena Allah Subhanahu Wataala tidak mempunyai lisan. Semua huruf-huruf itu yang diturunkan atas Rasulullah, semua huruf-huruf itu suara-suara itu juga. Menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan huruf-huruf itu. Menciptakan. Malaikat Dabra'il dulu. Kemudian mewahyukan. Kepada Rasulullah. Itulah. Keberatan. Wahyu. Yang ada di. Sebahagian. Diwayat. Cukup insyaAllah. Jezakillah. Jezakillah. Jadak. Jadak pada saudari yang tanyakan soalan tadi. Ada bertanya lagi tak? Eh ya silakan. Kalau ada persoalan lagi. Assalamualaikum ah. ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullah. Ah uh, saya pernah dengar uh, apa mengenai uh, surat... Al-Alaq uh, tu sang Iqra ustaz kata dalam Uh, waktu Nabi menerima tuh uh, Nabi uh, uh, maksudnya belum pandai membaca uh, itu betul atau tidak itu menurut riwayat sunnitas kan? kalau ikut uh, kita punya masab macam mana saat penjelasannya tidak itu betul ke eh, Pak Mas? Soalnya yang alhamdulillah bagus ini persoalannya yang kita biasanya mendengar diantara ahlus sunnah wal jamaah khususnya subuh hari Jumat hari Jumat subuh mereka biasanya membaca ayat yang sujud wajib misalnya surat as-sajdah surat alaq, surat an najmi atau surat al-fusilat itu pakai mereka di salat apakah boleh kita mengikuti mereka atau tidak boleh caranya apa? caranya kita insyaAllah mengikuti mereka jangan membatalkan salatmu kita harus apa niat ikut ikuti mereka. Kemudian, insyaAllah, karena sudah tambah satu sujud di solat itu, sujud yang tambah membatalkan solat kita. Kalau kata, kata waktu yang selesai, kita apa niat sekali lagi solat subuh itu. Jelas insyaAllah. Jadi insyaAllah, uh... Uh, saya rasa uh, tidak ada lagi soalan. Kalau tak kuretai, uh, saya antum uh, nak baca doa atau antum Ya yeah. nak, nak Afan, Salam Allahul al al azim A'uzim, Wasadq wa, wa Belag Rasuluhu Nabiul Aminul Kadirim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا بالقرآن اللهم ارحم إمامنا وشهداءنا وعلماءنا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن اللهم سلم مسافرين وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم احفظ قائدنا بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن اللهم ارزقنا زيارة الحسين بالقرآن اللهم ارزقنا شفاعة الحسين بالقرآن ووفقنا لما تحب وترضى بالقرآن وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في مكاسب عنها أفضل وإلله التوفيق والهداية والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته.